Водянок із холодною, як і належить істотам, що приречені на водне середовище кров'ю. Розділ п'ятий. Тесть устиг до від'їзду свого влаштувати мене на службу. Кажу на службу, а не на роботу. Бо роботи по-справжньому я ніколи не робив. Робота – активне, цілеспрямоване, свідоме дійство – що вимагає пристрасті, наполегливості. Я ж лише служив. Я чесно просидів за письмовим столом у кімнатці на двох, вікнами на круті дніпровські схили, 25 літ, з дня день, окрім вихідних та відпусток. Щось я там рецензував, редагував, вичитував. Але воно безслідно ковзало повз мою свідомість і повз моє справжнє внутрішнє життя. Людина в суспільстві розвиненого соціалізму мала служити. І я служив. Свої незмінні 140 карбованців, плюс преміальні щоквартально, я чесно відробляв. Удома ніхто про них мене не запитував. Я витрачав свій жалюгідний заробіток переважно на книги, платівки і сигарети. Удома мене годували і вбирали в розкішні халати, що їх дарувала, наїжджаючи з Угорщини, теща. Бо я домашній кіт. Породистий кіт для інтер'єру, для затишку в квартирі. Такий кіт не навчений ловити мишей, бо в міських квартирах мишей нема. І я мишей не ловив. Зате я прикрашав з собою квартиру, Високий, статечний, вгодований, я ставав усе більше схожим на породистого кота, відростив Борідку і Вуса. Валерію мої Вуса і Борідка приємно збуджували. Так ось, тесть прилаштував мене на службу. Стовковисько галасливих школярів викликало в мене алергію ще за часів студентської практики і до школи після свого педагогічного я не поспішав. Я прагнув знайти в системі такий закуток, який гарантував би мені самотність, тишу, зосередженість на самому собі. І мій розсудливий, передбачливий тесть це зрозумів. Можливо, допоміг і щасливий випадок. Врешті-решт кожен у цьому житті здобувається на те, чого він у глибині душі найбільше прагне. Доля до нас милостивіша, аніж нам здається. І тут, уперше, на орбіту мого життя, виплив Андрій Семенович Ротань. Виплив, аби вже ніколи не зійти з неї. І тут теж доля не випадок. Щось було і є в мені досі, що в'язало і в'яже мене з Ротанем. Якби я від нього не відхрещувався, якби я від нього не тікав. Втекти від долі неможливо, звичайно, справжнє прізвище Андрія Семеновича інше. Розповідаючи про нього, розповідаючи правдиво, мушу вдаватися до прибраного імені. Бо людина ця нині надто відома. Ще за часів благодатної для нього мітингової пори. Пізніше – він став відомий як актор театру, що зветься Верховною Радою України. Мешкав він у нашому домі двома поверхами нижче. Квартиру одешав від авторитетного тоді молодіжного відомства, у якому займав помітне керівне крісло. Але був він хлопець жируватий, як про таких кажуть у Пльохові, і поїхав на курорт зміцнювати своє комсомольське здоров'я разом із власною секретаркою. Про це стало відомо дружині Оксані, не без допомоги, мабуть, його ж таки співробітників. Цілком зрозумілі ревнощі надиктували їй заяву до партійного комітету. На моральне здоров'я номенклатурників тоді ще зважали. Та й крісло, у якому сидів Андрій Семенович, певно вабило чий зад. Заяві дали хід. Повернувшись із теплих країв, Ротань швидко довів дружині, що ревність у суспільстві розвиненого соціалізму обходиться надто дорого, коштуватиме йому кар'єри високої платні відповідно. Дружина побігла до парткому, аби забрати заяву. Але було уже пізно. Заява пішла по інстанціях. Через чверть століття Андрій Семенович використає цей факт із своєї біографії для нового витка кар'єри, уже у нових суспільних умовах. Про секретарку і курорт широка громадськість на той час призабуде. І вигнання з високого відомства Ротань потрактує як переслідування за прогресивні погляди, за спроби протистояти адміністративно-бюрократичній системі. Записавши, як годилося догану за моральний розклад, Андрія Семеновича пересадили в крісельце завідувача відділом республіканського політичного видавництва. Крісельце підібрали не випадково. Ротань постачав міську газету пристрасною публіцистикою до червоних дат календаря. Мого тестя, щиро відданого ідеям соціалізму, ці наскрізь лозунгові статейки вельми зворушували. Після чергової публікації майбутній генерал зійшов двома поверхами нижче і подякував Андрію Ротаню, гатліця служби, за високопатріотичну публіцистику. І до кінця днів своїх мій тесть мав Андрія Семеновича за великого словотворця. Минуло трохи часу після їхнього знайомства. Іротань звернувся до мого тестя з проханням, аби допоміг уникнути щорічних військових зборів, оскільки вони одривають його від творчих справ. Мудрий полковник здійснив, як тепер кажуть, бартерну угоду. Відтоді Ротань жодного разу не був на військових зборах, хоч кожні п'ять років йому вписували до військового білета нове офіцерське звання. «А я, зять полковника», а пізніше генерала став редактором політичного видавництва. Спершу молодшим, згодом старшим. На цьому, правда, моя кар'єра і зупинилася. По-перше, полковник виїхав до Угорщини. Пізніше – до Казахстану, де і ліг навічно у суху степову землю. По-друге, я не був і не мав наміру бути членом єдиної правлячої партії – розуму, честі і совісті епохи. У мене були власні, правда, глибоко приховані, поняття про розум, совість і честь. А в політичному видавництві, як і взагалі у тогочасному житті, безпаратійній людині жодна кар'єра не світила. Я не те, що зійшов з дистанції, як пізніше докоряв ротань. Я ніколи і не ступав на бігову доріжку. Я відгородився від світу, як ті скойки, що жили на дні торфяних наших кар'єрів. Викинуті з бредня на берег, вони вмирали під гарячим літнім сонцем, але не розтуляли своїх панцириків. Моїм ідеалом був тоді слимачок. Він діткається ніжним тілом листя, і стебелець не цурається навколишнього світу, відчуває його але живе осібно у власній, затишно облаштованій хатинці, яку на собі і носить. Але не потрібно дошукуватися у цих паралелях морального аспекту, до якого усі ми звикли, граючи свою маленьку ролі в колишньому ідеологізованому суспільстві. «Так, я уникав барикад, як уникаю їх і досі». І все ж я перебував у постійній опозиції до тогочасного суспільного ладу. У німій опозиції. Моя опозиція на дивані з Карельської берези теж була позиція. До речі, моральніша, аніж позиція Андрія Рутаня, який щосили підкидав вугілля до топки паровоза, що вперед летить в комунія остановка. А коли паровоз зійшов з рейок, і став валитися під укіс, блискавично перестрибнув до потяга стрічного. Отже, і я міг би нині претендувати на вінець борця із системою, але ж не претендую на нього. У нашому домі на прокінсії 70-х мешкав високий партійний бонза. Щоранку до нього приїздила чорна машина, спершу Волга, а потім розкішний Зіл що нагадував довгу, блискучу труну на колесах. Я ніколи тих бонз у трунах на колесах не мав за живих людей. Я завжди мав їх за мертвяків, що керують нами, можливо, за дорученням якихось потойбічних диявольських сил. Я не хотів мати з ними нічого спільного. Я корився їм, бо мусив коритися, бо хотів жити, а не вмирати повільною смертю де-небудь у таборах. Але корилося моє тіло, а не душа. Душа моя належала тільки мені і була вільна, як вітер у полі. Так ось, одного ранку вертався я з хлібного магазину, перекинувши через плече господарчу сумку. На автобусній зупинці стояв Андрій Ротань. Ще він не посідав у видавництві крісла, до якого додається персональне авто. З під'їзду виплив уже згаданий мною Бонза. Чорна труна на колесах чекала на нього біля хідника. Але Бонза помітив на автобусній зупинці з протилежного боку вулиці ротання і поманив його пальцем. Я знав, що у видавництві готується збірник його доповідей та виступів, написаних, звісно, референтами. Андрій Семенович радісно заосміхався, і подріботів через вулицю на поклик начальства. Це треба було бачити, як він йшов. У тій його ході а весь ротань. Невисокий, повненький, у сірому капелюсі і сталистому плащі з портфелем у правиці. Капелюха він запобігливо зняв ще на середині вулиці. Уже помітна лисинка, кругловиде обличчя, повні щоки, маленькі очі,